León. Acha León. Y micrófono ahí tenéis, ¿eh? Acha León. Txaldonan eh. Acha León. Acha León. Garbiñáis? Garbiñáis baño. Alexandre. Eh, trampak, oa. trampitak. Ah, ah, vale, vale, ver eso. trampitak. Kaixo aneh. Kaixo Garbiñe. Kaixo. Zemous? Ondo. Eh, un kitori le conta. Eh, iregin azkena eta izan berra dao gaur, berez dala, berez, pero ez da hoja egiteik, e, askena programia dala tempora gontakue. <coughs> Pentsaudu dut lako, asamblean eta gogor diskutiute e, agostuen eno ezen, adibidez txurilla totalmente kontra. Txurilla beltz jarri da. Bai, bai, bai, bai. agostuen etxin alde. Uh -huh. Baina, jende gutxi, Gerturusako, bere, oza, fuerte, ba, bestu duna ren, ba, agostun, esta eh, programaik isoko. Eta eh, hori? Hortun, gaur da, supuestamente, askena. Hortun, ane? Zubirik itzezu, programa hau, postcaso, zer da, hu, zer da? Hose, hostia. Eta hori bat egin zantxe, zi cojones egin zate egin. Baina, se asamblean, jende, morduzo eta hori, zer da hori. Hori ya... Dibu ezintzinenak otagoa, beretzenan itz bat. Eta, bueno, ba, ondio dut zion, azmatzeka. Poskaz, ez, agon jau, ez? bai. Telatu peguek, gaur, ez? Bai, bai. Eta, lehenena irekin hazi unan? Bai, furgoneta baten. Furgoneta baten, hazi gure ustie unan. <laughs> gaur, telatu pienu guren ez? arbola baten, non ningo du, baino... Ondo. Pista público baten hizteak, eh? Pista público baten. Bai, hola. bateko aldagelatan, adibidez. Oso ideia una. <risa> Ni asko eh, es gustau, Flor, es gustau. Guarda. Eh, eu nero ano Baina nolakutzi egoten izan olo lekuetan norbillo Nor punto bat o ahi mm, gainare erdizikine batzutan erdizikine egoten soberabilite zela noro nengizartin ez tolo leku asko Eta Ondo, er, Ondo Eta eh? Fiztinako zeare Se, sauniere modan dao Azpizime ah, bintzet ah, Jue, kistonek zituen Bai, bai, bergane, bai, aurreko programan justamente sauniatik jartu beno nintzen Eta Ay, ay, es que programa de de ¿verdad? Es que... Es, y yo que estoy porque está estado... Ah, vale. ...ordenado vale. la montaña, me ha arreglado. ¿no? Vale. ¿Has visto? ¿Has visto? Eso. Bueno, uh -huh. ¿hasta una tarde, la una exasca? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? No? Nik etxian zauka, zauna portatila. <laughs> Eske, justu, esan nien, nien zautxeak jendien bai. etxin dauen bai, zauna bai, bai. portatila, eta jendio da. Bai, bai, zukaldian montatzea, baina neunak hori... <laughs> <laughs> ba... Estek bat egitea txarra. Eh. Ba, bai, bai, antxe montatzea, eta hogei minuteko programa bat zeukea, eta beste bat berrogeikua, generalian hogeikua neotenau, mm. eta iglu txiki badek, hola, mm. ba, baporia gotatzen hastek, eta antxe, ba... Bale, ba, on, igual programa oso oniburu ez dago jo. ekartzia zeukerat hemen alarga horia dakak, intxufatzia ze ka sauna ta bateko hortik <risa> bai. itzein o. No... Eh, hori posible dek. Ta horrenua emati zaitun, no? <risa> eh? Osea. Igual bila un kaitza ituk. De unigo niogirin eh burutazio bai. bat bai. urrengo bateako, ba, danok juntatze gainerako igual bai e, programa bat zauna e, baten daten barrun bergarago saunaia hori e, ikusi dinian zeba, ba, lau ba 4 pertsonak abi hiru, eh bai eh bai eh baina bueno eh erdi como tal carricuche que se importante en saunatan alcarricuche hor eh es asunto oso fluido e site bai eta bueno eta beru eta azala azala berua bai, bai. terreno oso pantanoso oso izin le chequen bai gurutun bai. taupa raroak nabaitzen ditu beste ba. ondo pentsatzen Ha ez, eh? Ondo... Ha nire pasatzeak. Bai, bai etxioak etxia urretik latido mm. raro bat, eta buf, mm. nino nao, eta... Latido raro bat burun, Bai, eh? bai, pixkatola astronauta sensazilua, <laughs> <laughs> eta inberdiat, <atein> zulontak. Bale, <laughs> bai, egoera hortan, mikrofonu zartu, Bo, eta zuen erretxetan ebai seguramente, at, atie, zinoma, kristalesku ez, mm. burun publiko, bengen lehik ez beira, ez? Bai. Eta barun programi, hei. Karo, se pasatzea, se pasatzea. Se. <gülüyor> ne, eh publiko doti beire, eh nere Torrixen asko afektatzen duta estetondo pasatzen, izerdi hori, izerdi mm -hmm. uzerraruna nola da, izerdi. Kortizola. Kort -korti... ba, ba, bai, kortizola eta tortzistea gaineko. Bai, kortizola ba. ba, izerdia. Ba, bai, bai, bildurri izerdi, bildurruei, bildurruei etortzen siten, eta blokeo lekeinak. Bak, ateti berri baldimo, iste ikusten publikua, eh? pulu ikusten lege. Like. Polit, se apolgia izan lechekena. Oi, bai, bidia, eh? Bere bai, bai. bai, bai. bai, bai. bai, bai. eh? hortan buruak kanpo ateratzia doukak. <laughs> ja. Za doukak gotia txita bat bezala lepoaino sartuta, <laughs> <laughs> zen. Ordun mikrua jartzi eta dakak hemen gauden bezala bat eh, sauna barrun dagoela. Ze doukak etia. Hostias. <laughs> bueno, nik hor botatzaia, maidunak. Bueno, ba, bai niainat. Bai, bai. Ni hurrengo baten hemen iten badu. Kar sauna hori, nio hori sartu hori. Bakoitxeko bat sartu tabarrun. A ver, nola, entzema tean. Daero, hendik hasma emberdu zein da on sartu tabarrun. Taba, <risa> <Sin da>, <risa> Don arabera. Ostras, nola, hau zuzenien da? Otsenia da, polos. Otsenia sometito en momentu honetan. En saunauta. En saunauta. Ostia, ba ona, eh? Vale. Ferri balden. Bai, bai, vale, bai, vale. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, estik asko mm. txupatzen. Ez es que ni, nah. imaginen, txereinan, igual, zutxikia etxe, unola, txin, otsainat. Ez, ez, ez. No, xino, es, es, no es. <laughs> <laughs> a ber, ez be. generadore bat, sekak, ah. o elurruna generatzen unola ontzi bat, mm. edan botatzek esentzi mm. ja, eta sartze gero kanpin txiki bat bezala, eh, baino hi hi ahondia jaiz izan. Ja, ni honditzen on, eh. Baino hankaitzaiz. Antipo ahondiba sartzeguan mm. da problema. Bai, azotzina. Bai, bai. Are eh? Jode. Ah. ah, ah. Bueno, Pereusa ja zeukak. A ah, bai, eh. Bueno, ordu ja bazartu berdin. Bai. Hai, antzeok, hai, hai. antzeok bere espiritua o bere Pero bueno, se... bat antziok peauta. Por zierbo, bier berurtik. Ah, bai, alek. Baiaegi. Bueno, hau entzutenak. Ibaingo. Iba, bali maqui, no estan video tetatsi. Bueno, eh, a ver. Gu dona zer diz berbere, santi zer? pasatzea. Ya. Pero sizen na urrenko gaia. jartzeu, ke zurretaola. Ke zurretaola. Nik egi ba naizuetesan. A bota. Bueno, es que el en esa andisuen en isla, esa, maeño. Esto en en oso cuapo y cusis 12 Sevilla. Ah, vaí. Está esa tiene un. Está está que surreda. Es hecho, hecho gilera. Oro esa adición. Esa adición. El de la tategillera. eh claro, ni a un momento un tal, erdilozauta esa landona non, erabiligoñat ne tematika hontan, artez. Eski batzeko balau. Vale. Porque alguien ha votado una volaga bat. Eta aurreko programan eh, batek entzian bota. Nire galderak dizenunan, eh, a ber, zerrekin gauden? Zer rar, zer se... Eta batego entzian, bueno, bagatu. Programa. Bigarren programan? Ese, ese. Es, uh, aurre, aurre. Uh, ah, vale. Aurrego ah, vale, aste, aurdo eh. la biastegun. Ondola biastegun. Eske que entzute agutego. Eta vale, vale. Ik, ordun nere utez. Ik, momentuntan hontan behiradi Senti, sentitzieekin igual mm horrek -hmm. bueno, ikuturen gaintun. Bai. E, niri, bai. Ori, eh, useinduren Bai. Eh, ze baitu at bai? Baita. Zure bai. Orrun horrek informazioa ematen iri, ez? Bai. Informazio hori eh eten eta atzetik daukena informazioin konparatu. Bai. Abidez, mm -hmm. ba ior ikustu jaun bai, iretsako gogopak, gogopak dizen mm -hmm. eh, pertsona batzuk, ez? Da ordun, hosen on, hosen tipo gos, os ez? Eta hortik, esaten eh, zesgo bat den eh, guapu gara ez. Orduan. Zstia, ondoi karriak nire, londoaia izan. Noaino, hijoan. Aiden prakil, banatzen hemen. Hori egize da, o zuire ustez egizea. Karo, ezki, gero nik lehenu dituzte. Ordun igual izen da, gaur... Ha. Aa. Gaur hola, suek percibiu ta dizena eh Ederriko hizitu da izena, bueno, garbiñekin naiziendo laspaldio, baina hirekin den por azkena forgoneta hartan. Bai. Ta hola, eh Eder bilok. Igual konparatu azkena oñenekin o nere o nere diferente? Mm. Ke da energia, eh. O da o estado garbi egi xe no ez? Claro. O egi o dana da gezur bat continuo bat Eh? Mm -hmm. <risa> <risa> <risa> Gaurko egitea zer da bilharko lezure, akaz? Eh, Ostiaz, e? Eh, eh? Bai, bai, askotan bai asko Bai, askotan bai Bai, eta gaina asko bidea ukan hortako Neikoi lepo defenditzen jat mm -hmm. Seatik ezin dugu iritxizaldatu e, Seatik eutxe bertzaio beti horre oskorrean ez Pentsatzean horri Bai, negi batzotan pasada zaian. Xatia, bueno, hau neruzte sola da, eta muerta defenditzen jat, baino, baita muerta defenditzen jat, a ber, e, zerbait gero iritzi hori O ez da nahi ditzi bat, igual jakintza baden baina eguneratzen, beste zerbait iriste zainelako, eta igual kontrakua pentsatzen. Ta nik momentu batean dizkuitu pertsona batekin da behi da muerte, baina esan bertzionat barkau, eske ja zu bezala pentsatzen. Honeatik, eh? Mm. Eta beste pertsona izangoin, ah, baina niko ointzuk azkena pentsatzen bezala. Igual, igual. Eta berriz ez dizkuitzu, eh? eh? eh? eh? Nik orruztiak, importanti gala hastin, arrazaurik duzkin nahi ez izatia. <laughs> ah. Bai, bai. Sa, dek bai, bai, esatira, bai jo, bueno, ja. ni bakit hau bai. eta hola da ta Nikola siniste eta honeatik honeatik gaurterre baino osea, nere argumentazio hori eroritzia da? Mm. da o aldatzia da o evoluzionatzia dago. Ordun igual aldatzenak pertsona doi dago puntu hortaino, beste leku batetik, eh? Bueno, eta seriatik eh hori dek importantea. Bai, nirea totalmente ados. Hortan etzigona leno. Baino. Ori hotzin nerrese ezatzen hau. Ah, bai, bai. Beruen Baik, nola defendiu? Ja. Ostia! Gontu eden, ba defenditze dut la, gure egixe. Hau da, gezurre. Ez? Bueno, gezurre, a ber. Uh -huh. e, gure ez desegixe momentu urta, baina nola onarrizen ustieda hon. Ba... Nei zentzaixo batezin, ege dut la, gure gezurre defendiu, <coughs> bestie garrazoi emateko, eta ondik eta geixo reforzatzeko hori ez? Uh -huh. Euskarri bezala ez? Euskarri bezala ez? Nik esan duke gezurre gure ezurre dala. Alekia, ezurdurie. Osa, o elze ez ez, ez baina. Uau uh, guapu. Txalo baia, bai, txalo bai. Txalo es? <laughs> Masalian Masalian ta, Bla, bla, bla. Ez baina uh, ez, ezurdurie ez. heltze o sea, gaitu na Osa, o nik bai. momentu batean egi batei ezinotaina askar renuntzia huez. Osa, hmm. renuntziatzetenin nire ustez, ba, orda torren ainzertidumria abismu eda ez. Zeo mm -hmm. zerrekin bete behar dut. Zan nahi, ustazunea emate gaitu ez? Mm Hor -hmm. du, nik askotan gertatxeala ez, e -o polarizatxeala baita. Ba, Pertsona batek gehoz da gehiago guri zerbaitetaz, konbentziun nahi, batutan hartze dula baita ere kontra gehoz da indar gehiago initeko mm -hmm. e, iniziatiba bat ez? Eta askotan gertuko jendik ingertatu zaigu hau hostia, oako... Bo... Autoafirmatzeatik, oza, eske batzutan netza, ni baina beres adibide praktikoetan pentsaun nahi, nahi nahi nahi nahi irabazi konkreto badakan pentsatzen denan horrekin, etzein bate interesatzen iritzi hori aldatzia mm -hmm. orduan, dudigabe amorte defenditu berden hori, mm -hmm. porque aldatziak suposatzein, ba, ire gauza bat eta igual esten nahi, oso ze galtzen ateatzea, Ordun ik jakitu nahi hor, hostia, ni egiau defenditzen naiz, baina motivo zikin joneatik baina muerte defenditukoet, ez <susur> da galdunai, hor eh? mm. ja botere borroka baden. Esten ba ze kolore dago modan uda berri ontan, o udara hontan, Oi, beste galdet kor, claro. es, este azto alako implikazioek baino ah. ba ze ardura dauzkan ba konbiventzia batean adibidez, hostia, hor kontuz, beste terreno fuerte mm. gogor bat den hori. Ez gustatzen zietera asko, nora eta ezurre. Oso oso antzegudila, ez? Itzak behasek? Mm. Asko gustoz dituen, eh? Flashato era, no? Bultatu da guenat. Ze, <risa> <risa> ezurrian. Es, <risa> hor da egin horren ondun. <risa> ez hor, ez. Ezurrian sur, tateukoek. jendik bueno, titaniozko ezurri yeah. da azkela baita, e? Eh? Osa, alegile, batu den ezurren partez, metala jartzeko, de, de tatuajik. Ni, karizik, ni metala zagoen amen. Metala hostia, ish, eh? Hai? Mm. Uno, uh, uh, uh, bueno, simbolismo, simboliko, benetan, mm, tinti benetan tintiak. Benetan <risa> tintiak. <risa> Ostia, asko usta ziten, eh? Ordun, eh, uf, eskenia horren ame asko mate zigo. Talare aigerituk <laughs> eta egitza besteago aipauria izan. Eta egitza mm, prestigijua? Bai, ba, baina geuta prestigijua gauzo gauz bati, ni kontrotonation, geuta efimeru dela, geuta esineus, eh, dela. Eh, da geuta ezin eh sea odala. ezin auci. Zer da ordu? gauza esko konstruzio kulturalak dituk ta bestelako konstruzio personala dituk eta egia eraikitekoen gauza badec e. len aipatuña haue san eh? familietan ere dauden egi hoiek mm. eh, egitsat jotzean mm. gauzak esango mm. igual hobiadek esatia egitzat jotzean gauzak berki geokuste hori araukota estela alako egila. Mm. Baina berdituk ezakien egi batzuk egoki ez mm. osea badiala identitatea edukitzeko helduleku Naizta jakin oso aldakorra dala eta beraz ba utxunia dakan sentitzea. Mm -hmm. Bostegi kolpetik endotaz, eh? egi batekin bizia daike. Mm. Da, da e, eta ez planteatzi egi hogezur bezala? Oda, buf. Oda, bezala? Ja, baina hor epaitzei in berde jok, eta hoi posible. Beti aikoa izu ju, juizio bat iten. Bai, baina... Beti balora uko, eh? Bai, baina juiz juez bezala jarri berrin, ire buru jarri vale, bat beirao, interpretatea bezala. Vale. Lineal gozanekin. <risas> <Y linear>, Ilinear. <risa> <linear, risa> <linear, risa> Lineal <¿Linear>? ba <risa> bua. <risa> Lineal. Lineal. Ze, zeio sualdeval balda justar baten izena. <risa> ez, hose askoz. <classy> baino, baino aise hemen forta. Ian dago linealei beina. <risa> forta ez Ez. Ni ben kagarada ditun forlaginda ja esatet hemen gaurra <risa> ez <Es>. ez. <risa> Vale. Bueno, línea, seguro, línea, línea barra una parcau. Ah, bai. O sea, líneaak pasaudek? Línea bazorrek. Línea. Línea Bueno, caso hontan bai. Uh -huh. Nisa ni linear linear ese de banderilla hori, eta bai, bai, bai. banderille, ¿ha? Ah, tagero, ah, eh, ah. zau, banderilla tatzen? Bai, bai, bai. Eta bestiek Bueno, bajo esa, o sea, ordun zein da kuasa? Ibulesta. Ibule ke gei en pantanatasen ahia da estabolertzen ahia. Ez esker. Ni ani te mentate ben gezur bat esan nula. Bein. Jo. lepotan. Ba, lepo bueno. ah, baño no, bat gezur bat oso anekdotiku eta eh? historiko bat. Folakin zer ikusi jaken. Ah. Eh? Ta bain hori, ba, nerezki gai aulengañan leno atea da. Nere lengual dizgean itzenin pertsona batekin. Nera bisarun. Ah, bai, eh, le leguiskeldi oso le kontratatu. Si Chokoa jutego. Chokoa jutego. Azkoieno le bai, bai, bai, bai. eta akortzen ez aiaginela, bo anikiston nerbesaneon, ola bua, ola tope, sa sei pa saber dormen, nola ite hau, eta besti lasaio zeon. Bestik esperientzia ez auken, ertzeko dana Eta batea tipu, eh, konversazioa ez da da izan, eh, tasu, suri fola ustadola eta <laughs> nehi folatzea gustatzen, batez o sea, nehi baloie bildurre mateit baloeufobia balima da hori ni bauket mm. eta karo ni zain joan, bai eta zekipotaguzea eta ni, ni, karo beha beti realeko kamizetikin jute zen eskola eta ni, ni realeko da eta batez zateit, ta zendibide lanteruek Tani. Hola, tipo, es tipo bueno, eh, de tener qué tal que ni idea que Bueno, hor eh hor di ez hitz eite ze kula berriz. Bakarre radio baten. Oncin. Oncin, trauma de no la dado radioterapia. Ah, Radiot <risa> <Apeniñeien. risa> <risa> <risa> bai, bai, bai. Ahí va, tío. Ahí, bai, bai, <risa> bai. Horri <risa> zanun gizurregalanta ta jonda piloto, claro. Y y no? a mí me interesa tía. Eh, claro, interprete al uzoskena sentzumen batzuk, ez? Mm. Linear rana biztie da, baina guri biz, guri gexof eh fialtsa ditun bat, ez? Sangoin hau, ez? O, Entzumenare bai. Sentzumenare eh? bai. Taktu A ver. Ra radioen sandik, adibidez. <laughs> hori bai. Sentzumena. Sentzumenare <laughs> bai. E, baño, igual sentzumena, baño, xor, ikusten, momentu hontan entzulia, eh? irudi, o sea, irudimenin gacho mm -hmm. bat, beste barpibategin, danok geana baño askoz eharroek irudikatzen entzuliek. O sea, Berani, du Berani. Años han guapo, guapo, ¿verdad? O por un erudic, bueno, ve a chino erudimen, totalmente aldatzen? datzen. Claro. ¿Ves? Ahí, muy bien. Tan un hartzen una atentxi. ¿Interesante si con grado aldatxi, eh, O sea, caso etiak ordun, evel, kaso eti igual caso goxo etia igual, va, ba, useimena, ya adivinas. Mm. Daorti kontatzen da realdaria. Mm. Ben. Bai. Orduña. Lineerke itegine nau bai, ere. Eh? Bai, bai, bai, banderai kaltsegabe eta Alchaulekeño, al surre sigue igual. zure vale. Surre Alchau, Garvina. <risa> bai, <risa> <risa> <risa> <risa> uel, eh orwe lineera se yo, o sea, linea Valoia bai, pasaba aldano bai. es Jaiyo, Baiuel. Valoia Bueno, va a ser que avere arrima usaitu eta hola, eh. Mm. hori gustatzen ziten. Ez Eztia, jensekule, baina bilbur mate dela pillago andaueno, es. Ya. Ya. Aian ku enkamia beira o elegan, trangela ante. Bai, beira o Bueno, recently, eh? well, be a Bueno, trangela mentere, a ver se un se punto ta beira onda. Se llama demborata. No nah, bon, nah, beiratzeke. Adie ni niu teña mm. sorbalda bate abitzia bai. go, ni gusteña tranquilamente 7 minutu segida. Bai, bai, bai. Nio este se sango. O kopetea, ni jende askoi aurpegia behiratu bertzaionean da, hostia gaiski sentitzenak o lotsa o zerbait. Nik estea begita beiratzen kopetea begiratziot. Ordun mm. pertsona este kontuatzen. Ni kontruetan atzona. <laughs> alla eh porque cope de abeja uta beiratzen aidena etxeok na niesnak narbiosa jartzen uh -huh. eztiak bere begira registratzen baina no, en ola 1 cm gutxi dauden bestiaeste kontuatzen eszioten igarpei beita beiratzen mm. ordun hila jaiotzen lekua beiatze baldin baiok horrek lasaitu dugu baina Kontu kopetan grano hato zoze so baldin mauken. Ah, bueno, tu... Zulomato, oh. zoze, so manxita hatu. Pentsau gari rabide, zidek, eh. <risa> Eso, man, ostio. Ta, Jota, gero no hain <risa> ito enpenduten, begiradi ere, en, kulturin arabera, edo begiradik zema denpora auki ukiberdu. Ez izeteko inkomodue. Gutxi, ez? O, eh? o pertsonan artian, ezak... Zulmada. Ztakit. Baina, leku batzutan, askoz begirade, askoz geio mantentze, da ta guri kristo igual niak eh, bide bat ingenun india eta o sea, indiako begirada oso luziek die eh? mm -hmm. oso eh, eh bai tardu un guke mateion ulerkerie ez begirada hori o, o claro beste bada baina igual ez dauke intentsio txarrik begirada no. horre baina eh bai, bai. bai sortigarri intenten ja beste batzu berriz ez ez, dine, ez aguantatzen eh esba Pertsona batzuk mm. eztebe behitzen, demorten behiratik fafa apartatzen. Euskaldune baden eh, gutxi behitzekua. Gu. Hmm. Oinola, bueno, gutxi behitzekua... Gu disimuluak eta diskrezioa prestigioa. Hor bai. Osa, ahi batzotan behira unai diok, baina aguantaitea iz. Osa, hola, disimuluan... Iturriondo jatexea. Ankampun, danok, arnazketa <coughs> aien filan jarrilea. <coughs> Uskire behire. An, nik behire... Aber, nik pintzonean, hoste, hau zaito, mertetan. Aber, zepasa, orzona, Bitu inmerdiatar, dan ondo aldi hundan. Bitu inioratzen ari gira. Hori sospechozuen, bero. Jende estrañua. leku txiki baten. Leku, ez? Boa, nire ustez Euskaldun orien. Danos haki hozaparazen nahi da, baina uste abitzen. O behitzen mego, ozapizkera. Zeharka ola. O atzetik, ez? Igual gehiago, lehiago txikitik hor kortiñi baistar bat. Kortiñan ego ariu. Cortiñeru, gu bizilagun babegi, baina itxaganan <coughs> bira ze eh, Manoli. Ah. Manoli, Manolio atxaldetan atsaldetan jendiei beira, pasiatzen sevillen jendiei beirata ta beak imagina berdezue iltxurilak iskurra, ordun jarrezkeskea lore batzuk, lore txurik hola bere hilian eh, antzazakenak, eta be oteguan xerita, lore hoien artetik xerita bere begin parian zeudenken. Ordun kanpotek inorketzien igusten, Manoli jendia espiatzena izanik. Orduan, intzian, tinglau bat montau lehioko koixkan, ba, beak, lasai espiatu alizateko. Ah, bai, eh. Eta... Manoli. Manoli, manoli. bai. Gure aldabeneu, ba, manoli horbegozo, ego teguan, espiatzen, jendia, txeldian, ola, ez, bira, o, ez iluan, ah. bera, hagunekin dihua, ori horrekin. Pilipatza hor, e, ere ze... Oin bai aikoa lespiatzen. Kisten informazio pilla manejatzezien, eta gu, ostia, nolautea nola beira. Inorketzien bea ikusten claro. arduan, asuntoa claro. guen bere ola dotore, zuri, zehau, eta paitezien lore batzukini. Hostia. Lore zuri. Ostia, onaen, eh, Manoli. Eh, Pero Manoli ez da honegunien ere, igual... Danapentatzebe manoli hor da, Andola. panoptikon ba sortu bai, manoli. Eh, etxotik loreaiek antzeuden oa indik. Claro. Mm. Loriak ehatu dituen beira joan. Baina netzak izan honan, eh, triki maile gu bat, ostia, zuk espiatu inaizu, lasai inaizu hori, mm. eh, bestiek ikusi gabe, eta beak lasai espiatze zian. Eta beste labiltzeuan, ikizan denana, kortinatze tik, iskina, mm. arrapeingon haue beira inaizela, bueno. Mm. Zuek mm. espiak izango zineten? Ni baik. Pues va eske que ilepopeateng gaina olaxa sea, asunto vai, vai. trama serieotan garinea ilepopeat. Bai bai bai. Añai memoria naugen. Bai ke llegue. Memoria sobrevalorautase oke. Okay? Obia de causa gastutzia da. Bueno, según ni, ni, ni <risa> mira. Mira, Nik guatuitenak, eta geho espia izateko odolotzeu geberdik, eta <laughs> infiltrauta horri imaginatzea. Bai, bai, bai. Eztia ez ezin goz, ez? Ez, ez enak, enak, baino nik askotan fantaziatzen nian lehen eizketan hemen gerra bat etorrezko bagoitzak zein gozun da. Nik ah. bazaik edat nik espia izateko amorte ju ningon, ofrezio ningon itxuan, bai. Eta bat emat akaber basen, bat emat akatzeko, bat emat eskobeta karra gauta tiro egon ere. Ah, bai, eh? bai bai galek bai. bai, gaitu giltzaileak zirkunstantziak eh tokatze basaizki hortako. Ja, oi asko na tortseta. Bai bai bai bai. bai. kentzen eh, eskopetai kartutxoan lasartu eta tiro nola hori beak gutxi zigukeen gerra bat etortze bazan, bereu mm. ustedes batek ukibertzean bere burua defendatzeko haina bueno, jakintza. Ja. Ionche mm. momento hontanche ¿No gustas? ¿No te entanche? ¿Ontra, no te entanche? ¿Forma kuntza chobat? Esa es jazó, eman es jazó. Esa es, eman. Hasta penak, hasta penak, eta nola akatu persona. Hori igual es, baina... Esa nola va, nola va. es, hori es, baina igual nola... Es que aire te meto de... Nola akatu, nola gixatu crocpotean. Es, es, es. Nola... Nola kargatu zure arma. Es, es, es. Que ba, que ba. Kartela da nila ikusinat, eh? Bai. Horta, <laughs> hortako harkautea un matotekan. <laughs> eh, baina beste bideoat batetik. Sumio, etxinibiltzo, mm. ez dara, ez es, da, orformakuntza eta raro ez. Es. Bi hor dutan. arma askoziok, iztari askoziok, federauta, eh? Hoxe danak arma kargatzen da tiro iten Baina, formakuntza ne? maten, ez? Ez, baina oi hanpuesto bateak gunai da galdeio joke iztari era gutxikoik. gutxigoik. Ja. Seitun. Arro gaina. Ja. Bona, bueno, bortziok. Formaguntze, de balde. De balde. Bai, bai, bai. Armatiro pun. Armatiro <laughs> <txok>, pun formaguntza. <laughs> Ego tema zein, ja, eh? Ja, Hemen eh? bazion. Ja, ja. ja, azkenare tema... Ja. Ozeartetzen ja. ja, ane, mm. zipaiuk eta... Bai, zipaiuk ja. militarra. Ja. Azkena... Azkenago azkena zean, bai. Hortzioen beti hori. Bai, bai. Kure subkonsientian, konsientian. Eh, Hortzeok. Baitu, gezurren egin bukatzeko. aurregun egun Zea bat. Gona eh... no, ez da, anekdota? Ba, anekdota. Ola xe? Pasa izo bat. Pasa bat. Ba, eh, eh, pertsona de bere bikoti. Tipu gona izinan, bere bikotiek ziniztie, bere, bere bikotiei sartzi gezur bat dezeta. Gezurre, oso estran botigue unan. Unan, gezurre eh, unan. Andra batek. Andra bat, asar bat kaletik. Ta lapur bat juntzikola, La porza bere bolsua. Eh? Da Andrie karate zakela. Da Kiston somanti mantxiola. Karate somanta karateki. Ez sea, ja, es el bolsu en hosta. Bagoitze. Ba bai. <güls> la purrai. <praizze. praizze. güls> ba e, Ori, ¿es? Da orrun hasiziona bere bikoti. Akorda um, ¿Acordatas -te alja Oporta joinen ba Sri Lanka? Eh, ez, ekitimor. Oh, nuntzan, heneez agorretzen. <laughs> nah, bueno, june berden, zindizionezan agorretzen altzea ekitimorrea. Claro, claro. June, ez behar, june horia ez. Han pasauzan ba eta, hola, pixka, pixka nahi kontatzen, june, no ezin behin. Eten hori pasau dela, na, i, tipiek beak kontatzeu la. Beak ikusi balu bezala, boa, be, ez dakizua, ez dakizua. Ben, esri lankan, o, oh, ekitimoraz nago zeuru, han tipa de lapurretan enbertsi soben da jatak karate karate inzun, da jatak lapurret hori ni bila karate la punta arte hori imaginau imaginau hor onarretu zion gure relatua eh? mm hori -hmm. gola pasao inen <coughs> zueko wow. uste zute ezbaziguen ezan olentzerota erregiek gura zuzila oindixin istu ingoan ula Da ne tengo una. Eh, prometanéis. Fiscal prometanéis. eh? Bai. E Gezurregi e batzu familiakei kontaiskigu, ¿es? Bai, bai. Joder, bai, bye. Bai. Al sorginen hori dana mm. ta ortzi on. benetan zertza onor. Bueno, hori dana iauden, o sea, goz Borobilbad bezala es. Bai, bai. O sea, ¿ves? Vasado en paso, mazuk, Amitu familiarrak betaré, ¿es? Zena, okay. adibidez, familia baten, oza, familieke kontatzizkigu bizio lertzeko modu batzuk, ez, adibidez, ba, etxe batzutan zenbat entzutea, ez, zena, hemen lanik ingabe ez dao, ah, bai, bai. ez, zena, ez, zena, zer dao, zena, gure historiugu daude, aurrekunak eta aurrekuen egilek, eta gero guk, ba, bizirek hartzea itugula, ez? Bai, bai. Gure etxean asko, ez, yeah. adibidez, eh, gerrazia dira zaian, despistatzia ta igual ba ze osea erori ta puskao ta despistia oso penalizatazio mm -hmm. orduan guretian esaten nik kanpuren zineta dituet gainera seo nortea beira ta nortea beira hori dek txarra ta uh -huh. Halo, claro, iparraire beira claro. betejon galtze baiz, es. Mendin mm. orientatasioago eta beresz estantxarre ire iparra eta ire iparro Dai. ratzat, etze eh? ki ze. Ta pelota bat zi, pelota ja ketez be, hor nortea beiraz egonda. Nortea beira despistauta, uta, hortu. Despista uta bai zatia oso, o sea, penalizauta eta i hon batzuetan burua ez taka nola, danian egoteko, zen normala, eh, despistatzia. Bai, mito bat, ez Bai. bukatzeko ni onen bugatzeko, porque ver, <laughs> Ama Ama menos ahí. A más o menos. Más o Eta bagarra hein nahi Eta ordu pasaren. Eta bueno, entzulego atuasioa, bai, ba programa bai. hau hiru ordu go bihurtzen aiduna. Mm. Eta Baia. karo, ni grazoia ema gonal leku asambleako leku atetik, porque claro, ez ayuna bukatzea, ¿es? Eta bueno, bukatzeko, tema hori posible alde bugo. Bye, bye. We'll... Y Carameluja <risa> tiene Un dos <risa> y un, ¿eh? Ni un renal de una, una? ¿eh? Totalmente, Ay, ¿eh? ¡Va, vay, vay, <risa> vay! Oye, pero manchiquin Erte sin calea, la hora de darle O sea, a mí vale, no está no Valenina no es Carameluja Claro, yo le iré a programa Ahí ten igual imaginado, chin, beño, vi Vos taléis imaginado Da, man da, eta busgarrak mankontuatzea iz. Eta hori horri meire da, ostia, txana, bixaguna, bixaguna, bixaguna. Ez kerriazgo. Eta hori... Oh, Hintzia ezin, karamelukin. Traga. Traga, traga ingot. Traga. Bota. Hora o... Traga ingot, venga, eh? Bat, vita. Jasta, jasta, jasta, traga dit. Ostia, menetan gana, priskat. Vale. Tragua bestaldea behira, eh? Vale. Ez urren bukatzeko interesanti planta bento ezela. Ez eh, aurrin zozerren aurre burupillatzen baldiman defenditzen zutsuki... Baik. Ostia, linearrana linea esantzia naho egu, uh, laundu mm. egino. Tentatzen nio, laundzi ho, mentzet. Es? Herramenta vital. <gül> indispensabale batzuk zuen poltsikoa datzi. Eh? Mm -hmm. Intentau, es, herramenta. Da, da, da. Eta, e, zutsuki haibali mazat, eh? zuen buru epilau, esanlegi zuen, bueno, nere ustez zeuru. Gustatzen alda? Bai. Nere ustez Bye. zeuru. Hor ja, ire buru epilau dek, da besti bazagi, ostia, gano, gano, gano, bere ustiek. Eh? Bai bai. que vosatzi den hasko. Ez ondoseo gori. Ni uneira ez señat. Mhm. Baina goan, beruena, beruen, miel. Nere utse zeuru. Bai. Zeuru, nere utse zeuru Vale, auxa. Claro, ay, ah, Spotify, ah, ¿no, vai, no la piratina vania, no es sin diat. Bai. arriba, no. Hoy música mm. sin jarri. Joder. Bueno, hasta ahí así. Bueno, anuntse jo internet, um. ¿eh? Bueno, ver Ah, bai. Anuntse jo, Aprender inglés. Aprender inglés. <laughs> <laughs> <laughs> <A ver. laughs> increíbles si empezabas ahora en solo tres meses podrías Oste que es un cutre dices, ¿eh? No sé osartziola, ¿eh? Ahí, eso. Me gusta, pisquet, va a ser morbido, más otro este caramelo a asar tu goda, anda, Joder. Ahora directo, Está directo, ¿eh? Ahora ves, Mostu, editao, ingodeo, baina... Ez, ez, ez... Edita, txitori... Chorikantua eta... Fua, ez zuyene... Ez zuyene... A ver, sarataz, kegor... Tipo, chorille, getaola... Arbola... Ah, bakulatza... Trumoye, urrengo gaya... Venga... Vale, venga... Amen seba jarrize, Su explicao, nena eskuitzen dira... Ez, ui, que sandek... oso ondo explicaude, Cleen... Carmiña i que explica Va a orquestedonian, que causar aurkeztien baten bat ba jakin zertizke batzuk ez nungua da zeiteu gauzak ordun esatean informazio horren aurrean ba badola gauzatuk eztienak inoiz esaten adibidez ba erentzi bat jasokun hoez uh -huh. ordun oso dato relevantia, eh? oso dato importantia pertsonal kokatzeakoan ordun suntuak norbait aurkeztekoen aurrena hori esan Horiten, Os ba, osondo, osondo. Ba Miel, etzaki zein, tata... Eh, Miel Rodriguez, Sebastian, eredantea. Eredantea. Heredantea. Eta jakitia, pertsan horrek, ba, txikilla igualdek borda bat mendin eta hogei ilogan artian eredakotiek, etzaki hau. Oigual, bostetxe beha bakarrik, eredako izkik eta eta berna bat. Ja. Mm. Baina eredantea. Galdetiziona, dibidez. Ze aski zer, eredabu. Ze, oiz, oh, oi, eredante klasea, hizo. Ja, bai, bai. Oh, bakaro, da, ire... Itxateko orduan leku bat dejartse hau Klaro, claro. identifikatzea gobe Gizon, eh, CIS CIS, bai eh, Langil irakazle, li baiz, adibidez Autonomo, hola Baina, e, gero, ba, eredante beselare Identifikar Orduan, ositakeko, iola presentatzea izen besela Bai, bai, bai, bai Hortiken galdetu legeza Gero, igegur ezte erantzuten, eh Bai, bai, bai Horten, bai, bai, bai Horten, bai, bai, Ea arazoz, ketxionek, eh? iruat baserri. Mira, kontxan. No! <laughs> hor, lahatze son, bestiei, mm -hmm. ez? Claro, eta horrek ulertzen pertsonoik asko, modu sakonauan, ulertzek behak dazkan iritzi asko hortik determinauta zaudek. Claro. Beak bizin lasaitasun bat eguitziazakak mm. basakelako ze ere eredauko unda gutxikora bera noize bai. Horre diferentzik zeude, ez teki gala, bai, kamonan yes. erentzia jasotzia, eta hamonan txe urtekin bizirik, eta herentzi horren zai, eta mm. beste batzuk urtekin morretekin hiru etxe. bestia. Mm. Bai, bai, bai, bai. Guele jasoinebe zorrare, bai? Zorra, baita. Zorra mm. ere, baita. Baitare. Mm. Baila hori zen gau, etiketa bezketa azkar bat, deser erantia? Desa? Mm. Minus, es, minus. Es, es. minus. Erentzi eskais bat, oh, erentzi txar bat. Erean tiesuna izango intzet, ez? Ez, ez. No, bai, bai, ere diante badek, bere espaino erean erentzi bat kargakekin. Kargak deituk zorrak. Ikondare bat jarotzek odana baino zorrekin. Baino, karo Bail, agarra, azkarre negatiu, hori ondik ontsas ontsas non tesitxe idazten Hor konfliktuak sortu goituan, baina konzeptua garriukitzea, porque geol, bat ema teungoak baita zero-zero ere dago, arek dana beak indik, eta igual oso gutxindik o igual asko indik, ere, txakiau Bai, bai, bai, bai. Mm. eta itzaiago orduan, opinatzeago orduan, konpriteago orduan, adibidez Duel, dia juteiz, da, al... bai karo, da hori goten laun bat ezatezien, eharra. Ni zoget, e, bat, bueno, e, dira gutxi irazten. Juten eo eroskira, bo eroski olako zehagatea, eta da, ofertan dan antzabertin, ni. dan nina zehat hor neogun du bizitipori, mm -hmm. bazaiat zeko txegoen, bazaiat etxipa uteo gela, bazaiat beste txegoen, eta bizantzat, i, i. Txampiñoi bandezak igual balioik. Bai, bai eta uno, horre, erantzea, <laughs> Sí. <laughs> sí. En supermercado te coges chartel eta o sea, es, mm -hmm. ba, o berezi bat. O bestea post, post eredante Un día en este aireau. Bai. Baño. mar urte vuelta, bere de voyadordun o no. O sea, la etiqueta es bestea jarri. Torre expresio egun erau esate zue. Mm -hmm. Ba igual i heredantiaiz, bai, hitzako bostaltz gei Claro, perpartzian batzek. Claro. Horiego da poesia, horiego da poesia. Horpatzeo justizio sozial kutsu bat, ez? Bizkaia uh -huh. lantzen astia izangoen, van. Aurren gaua tituloaak aklara hau, baina gero horrek ze pauso da, karzki. Well, uh -huh. ja igual kompretia di, eh, jotaitz, da igual diruman, ez? Baino igual este patzen sara, segun. Claro. Bai, iba daun bezala, ba, ik dakak eredantean mm -hmm. iba, tordu, ba, ik patzeek eh, kompraun eguneko oita ba, ire eredante tasun hori dakakelako, ala. Hori, hori. Gehiopatzek. Ze, ze. Zer giz. Oso gondo, eh? Bai, bueno. Eta ere, bai, oi momentu niguel, esker eh, da on jende, jende goi, jende, goi, goi gerlari. Da, kupula. <laughs> kupula, kupula mailean. Progorriak. Hor, eh, eredante izen hori, <laughs> Hor, hor ikutu jen ja? Hombre. Zer ikutzen, zozea barru? Giks eh, hortziok, eh? Zer ne hori? Gazte koordinadora sozialista. Ah! Giks horre ere bat zeu Ta karo, hoi asko disimulatu biharra dakenak. Mm -hmm. eh, etxotik kristonarik edo enberdia daken ondaria disimulatzen. Mm -hmm. Etxe honeko jendia zeokor baita ere. Ez denak, baino denak ez ditu langileko esumia. Jatorra mm -hmm. guai, baina esumia ez ditu danak mm -hmm. Jatorra mm -hmm. gazitun mm -hmm. denak, eh? Jator plantan... A ver, Jator na zeñezta. Bai, bueno, es que Jator... ya hori este cerre. egiletak egilletak ezurren gaira hueltatxe. Hori betizion, eh? Beticion, de fondo. Ezurre, ezurre betizion. Estructuri, eh? Bai, bai, bai. Hori, proposan mena hori. A ver, hau haitzen botere hori baldemo, eh? Bai. Nitzabat, onolatzea, onolatzea, hau haitzen, zinen, así. Chaqueat, chaqueat. Bueno, moda ditun, eh? Eñóez tindai rior zen iri esatea I emakumia izan esa no oez? Es, esatea? Mm -hmm. O bye. es? Bai, bai, bai Ziz haizen esatea? Ta, Batutan esango zen Oza, baina esan egin jau, eh? Beste zea bate man gotea Zuntu baino eh, Digo, baina bintzena boomeran agotatzen Da fritzu bilegita Nande, eh, nande, nande, nande Es, es no. eh, Batutan gertetan la betare Oza, sea, eh, erentzigen kontukin Imaginau, zuk erentzile Onda materialetan jasotzezu Bueno, bato dan igual bicicle que de, eh equilibra o deslaingo balu deslaciose, ¿es? Adivines. Eh Suzuki su en basta que va. Aita batekin kriston arreman txarra, eta uh -huh. batea haren ondasundana etortze zaizu, ez? Uh -huh. Aita batek ez dituna zure behar, ba, emozionalak, en, ez? Ba, azetu, ez da nahon binkulun, aldeintzuna, ta, hor batutan badao bizigen justizi bat bezalare, ez? Osa, erentzileke batzutan justizio bat iteula. Bai, bai, dudai gabe. Vale, pero pero heredan tetas son hori garan verco una porque estaba ser tan negativo Dices, no estaba ser tan Orden justicia y yo hayte un leco tan descuento. Ya, bueno, oye para aquí noche. Oye para aquí, oye, oye sin. Igual charter la heredante, <Bijan> pero <Picasso> verdía, sí, eco. Está como eh compensauta gerada, ¿es? Vale, vale. Claro. Hori da. Harema, eh, da, bueno. Vale, <la> vale, vale. Oso ondo, eh equilibraiteu eh ez baduz ba. Año baño, et, bai, segun, bai uel, e television ikusten o oñi imaginado martxoa 8 zitoren da. Batemat, eh x hitzaiteen, mikrofono horren. eta beste bat esa tía. Errai, o heredante horre horraidek, ¿es? Bai, bai, bai. Horrek ere sea zo, gainba horraidek diskurso hau pusu hau, eh, baina hori heredantidek. Bai, bai, <laughs> bai. Bai, horrek asko moitxena. martxoa 8 hilastea, bueno, hilastea, segun osia txena nau. Bai. <risa> bai, que e, zor batek estutu da bizio ez, horregasco aldatzaik, oh, eh? eh Ikuspegiak. bate igual, eh? Adin igualeko, bae. o sea, claro, daude. Eh, ¿es? Familied o de chiero, sí, bueno, va, osak, ¿es? Generazio eta Nere inguruen ontxo bertan etxe kontu dago lepo lepo lepo. Baina kresta onko eskidala, ez? Herentzi bat jaso debenak igual accedibaldizen debe momentu ontan etxe bat beitzen hastea. Ta ta oinarte dano berdin geunde, ez? Ora, koiska hie bateta Buda amar eskailera. Ez aurre, osea, ezagik. Bai, bai. Bai. De repente amar eskailera. Bai, o sea, de repente. Bai. Bai. Agora mendiken. <laughs> <laughs> <laughs> Una presigio sale etola goraka. Pa papelak. A papelak. Relieve in hartze Da Aleantina tik etortzen ziten eh, jueza, ez? Ikamen jueza barko errian esateguna mm -hmm. mm -hmm. oh, talde bat. Jueza asamblea bat. Juez asamblea. Ah, <laughs> <laughs> asamblea iso, aldi jueza asamblea. Au nolabe. Asamblea joaldi juezak, es ez? Es cierto usted. <laughs> Bueno, au, momentu hau da. Es es, jueza generalin, asamblea ah, Zubaldin. Es baino paseo ke, okay? herri herri epailia, e herri epailetsa eta hola. Bai, uh -huh. bai. Kontrolatzen juizismoa. Es, eh, señor Estimatches, Julia. Es Estima, señor. Ask <risa> es que Joseixatia mateko oso oso tristea bezala dela, ez? Gaztaile porratzen Joseixengonitzen. Ah, bai, urtika igual ezakita. Ah, justu aña programa ontagon no tortzen da. <risa> Bai, eh? bai. Ondo dortzen da promantako. Bai. Bai, eskeile lego promanaren itzen, baina espaldi. Bai. Da o sea, bota sea, ah, gastaia botada en un vai. lado. Bai, bai, va, eh, bai, oh, basien, oh, basien. Hurrena gastaikata ategi, janin berginau. Hurrena. Ni beti horrek mirieman dit. Horko jueza izetia, <tose> gausakua <tose> frauta <tose> jueza izetzen. Tarteka har bat joan da hola. Bai, bai, hola. Arbitzeko. Au, bai. Bai, hori bai. gero juez arbitru, juez. Eske que juesa emateik, e, ibi zin juesa baldimai, juesa izenji beiratzeziok. Ez que nahi guen dela gutxi pasazitza iaken, ba, bueno, eibarrem, e, dana esango jat. E. Azteleen afrontoean da, han juesa txulua, eta juesa kriston aspabiendu agiten, han pelotaia deskansuntzion bitartian da. Publikua moskau bezala juesaken, juesa horrek zen nahi du. Gutanak behi beira eotia, ez da, lortzazian. Orduan, han komentailoa guen, joa, ez que juesa izatea tristia da, inorkazizu beiratzen, e, pfft. Eh, goza importanti ez da. Osemen importanti beste zehose da. Ose, bizitzeko partiuak jokatzen aizea, eh, ez dakit area askotan, eh, da jo jokatzia fuerte, eta kanputeik batean bat ematek izateizu ondo daon, ez da on, horrez errelevantziak, ose, ni burruti bat ni sakonian, pentsaunian hori zanezke juesa izatia zeputa mierda mm -hmm. bai, eta gaina etzakakola e, merituik etzakak relevantzirik ezte historira pasako jues bat inoiz, Ordun dun ziozein berrazekak han ba, ni hemen nao esateko eta hori jendia gaztik maite eta mm hortik -hmm. kampo ere, babetik juize joan da bat, zede zuz haizea penetan iten bizin, ez? juzgatzen naizea ba pst, zi, zui behire hau tian Estia e, da da kanpo ateatzia, bizira ateatzia, kirola frontoitik ateatako lezio hau, eh? Bueno, mm. ikuste da ta, nere barrune hola jarrera osoen juiziatzaileak kontinua jende honi, nienekia emate sie jende honek. Estiomate. Ta bai ikuste da protagonismo zeozaintzak eta iteken hortaz itzaingo dio, baina ire juizilua bestien gain hori de konversazio mm. gehi baterra. Eh, mm. eh, e, zeak gustatzen oleu. No? E, eta iku stea, ba, bueno, bela jendia, beira, ta mm -hmm. bueno, bai, bai, bai, bai, ikusteiet ba, belaunaldi mm -hmm. ezberdina dago jendia, zeokenan beira, eta deneko koincidez sillaken eharrauan hau, joesan kontrako ola gorrotoño bat. Ba, barne barne juizari hortzion, ez dueste una mache, es. Ori benevolentzientro horien. Automatikoki atetzean zerbaidek, ez hola, ustez resorte bat bezalatik. Baino batzutan frenain berdik, jo, hau juizioa bota e baina, ez dakit. Osea, mm -hmm. Y luego le encontré en Berdioc, Berneco juez o Ríos. Y yo, ¿y tengo una invasión general de ahí? ¿Tal día no hay muy eh perfila nah. luego, o sea, ni intzi onora. Eh? baina jueza izan haido un pertsonaio saltzik sospetxoso ero Ah, jueza, bere uh... oficios? Bai, oficios o kirolian Goz... o bai o. Sospecho su totalmente, eh. Totalmente. A ver, psicóloga ori. Juezan Barrons Arturo Chinane bai, eh Zipayu, bai. eh Munipak es Arturo Chinan. baina Karl Garoning jatorismo ultracción i Chendano Jon Jatorraia. Ordun eh adibez municipal de o hori eh, pasatzen zitzen azpen askeran <laughs> Munipak hontan kaso para de caso horrek ez zion kentzen bere ogibideen enetzako bai bai neta puta mierda de enetzako eh bai bai bai bueno ba horzion sea bat ba, eh, talde hori ez es, juizaba estará o sea esa zona cierto ondo da cierto don quiski bai bai mhm uh -huh. Bai, egilla, beitzeko, eh, barruki, eh. Bai, beitzeko, beitzeko. Bai, ta gero hortzeo kondenan ze hori, eh? ni hau berrez lenguak lotuko dat egilekin. <coughs> Kadek, eh, bueno, zerbait kondenatzeko egilan jabedek pertsona hori ere. Mm -hmm. Baina beak erabakitzaik, eh? Mm -hmm. Ta beakindik prozesu mental bat erabakitzeko zer da ondo, zer da gaizki, ta gero askotan ejekutatzeko kapazitatea bea zaka, berk autoritatea norbaitek emate zeok, ta beak esandakoa egiladek. Ta mm. bizi asko Osea, mm. Kirolian, mm. Kampo, eta horrek biziazko izurratzia zeuskak kiroalian kiroaldi kanpo eta hani beti esateat jues baten epai bat, kondena bat beti recurriu inlaikela mm. Ordun kalian ere olako gozabat bat atenez eta ba, egon pixka, baina hau kondena inlaike no, recurriu ina txek eh? recurriu, mm. kondena hori barkabo mm. kondena hori rekurriu inlaike e, bost instantzitan, asike guziko dugu hori hola dan eta zuen ustez ah, well, beste bumeran bat eh? Eh, zuen ustez Eh, Juesak, eta... Munipak, otzizte burua. Munipak, ze hametxeklazak goge. Bufa. Zertan juel... <laughs> hametxeko, eh? Bufa. Zekiat. Zainiat. Zainiat. Zainiat. Zainiat. Zainiat. Bal, bizikleta bat okatzea zaiela. Karamello batzuk erosita. <laughs> sí. La zulu batea zulu bat eroitzena multa lepor, papelartin. Hori, o, ze, o. Juele, eh, aspiratzea dela guel zipaio izatea batzuk. Beste batzuk juele... Eh, Xañat, eh, igual eh. Ah, eia hitena, metek eh, aspirazio. Ez? Ah, ni beste da. Me vale vale niikua. Ah, ah, ah ames, vai, vai, vai. vale, vale. Vale, vale. O sea, normalak. Vale, més normalak. Ora junda. Amechecan un uniforme que niikusiko ie. Ah, claro. Arbazutan bai, aztzutan, ez. Laniea nai baldin bai. Claro, es karo, claro, dano que zeu lani te con uniforme bajasten. Mm? Ja. Orduzuan betetan su, zureburu nola ikustezu, erropa horrekin o erropa normalagin. O biluzik. Hmm. Munipak eta beraren buru ikusiko mezetan. Ion ion ion. Eske ñoña ni te vedaten. Eh ni kan beste fijatzen nola naun jantzita. Ya, o zer da uketen gaini? Nor bai? Bai, eh? adibidez pejarrak zerta eh, nada Hola generalmente. Jaj, Foder, joder, joder. Nikuchi <risa> <Baj, mi> eta <risa> ezitzeitan eh, si ane. Eh, se se aspita tasuna ha ba eh? Han se eh? Ah, eh? eh. eh? eh, bai es una reseña de un bai, uste ja anse manga, se lo han ikes. Bai, gusto. Da nadesión, eh. Ya. Eh, ba, azpitarak, azpi nik konturani zemein, guk askotan, eh, lagunen artein konpartitzen genula, amets bat ite danok. Ez da zala en sokamuturrako sesena. Ba, yes iezi, o sea, egoera bat. Ta bat bate asezenak su e, portal batea sartze zela, zezena atzetiken, uh -huh. atze sala portalin eskailak jotzeniotzen inotzen, da zezena jata atzetigen, atzetigen atze degen, ta teyaturaño joialtzela ta bat bate asezenate teyatun dazunekin. <laughs> Ah, bai? Sezenan er, persekuzi jua. No, no, no. Sezen persekuzi jua, eta gero telatu anio, jarraipena hori di. Eze, telatuna ja hori oingaitu zua. Ah, bale, bale. Tilde bat jartzeatik. Hori hori generalmente bueno, azpekin pasatzean gauz bat. Bai, eta gero hori, itzaiten jendikinda, oztra, sezenak ina metziti azpekin oso mm -hmm. recurrenti dala bezala. Mm -hmm. Bai, eta gero, igual, ba, igual, beste ribaten galdeu iguala, eta ba, ez, zebazta, Se o, sezenan irute, iruditegi hori edo, Horon kuriozu dala, en, batzutan bahori, eh? Ahmetz al mundu nola elementu batzuk zartzeien, ba gu gure pertenentzien parte ditugulako, eh? Claro. Osta, eh, duzen nahet. Like. Nere gura zukiua sakamantekaz egin ingo zeben nere, yeah. nere, yeah. nere, nere mamuen, o nere imagina edo ez da, yeah. o sakamantekaz ez da esistitzen, ez da inor. Yeah. Mm -hmm. Ez jarri harpegi bat, ez diot eman historio yeah. bat, edo da. Ya, yeah. gero, edai, well, Har ni oñartze ditut dena mentzak estitu estitu mm -hmm. compartza. Estado estoy recurrente ustenik, porque a ver, Gaia o Aspaldi ez dentzun da. Pentsatzen naiz hori buruz, ta ni ez no gengo asko jarak zerren eta dena mentza. Sa den recurre recurrente, seames recurrente aos, que porque vol estaba la gente eh morbosoa igual se cena es en Besela o estado ascollin serene, merdeame, esa pelota na ideala, claro, da. Está O, ze, o... Paparratagin. E? Eh? hori. <laughs> matadiko arratagin. <laughs> <laughs> Ostia, horretzunan. Paparratagin. Paparratagin. Oho, ba, ninten atxon gaina. Paparratagin betu. Feritan! Ah, bai, bai, bai. Vai, bai, bai. Vai, matadiko arratagin. Gero bele bate bauan pako ez. Egan, egan pasatze zalaatzak izio dut. Pako. Duna, da, Mata eixen? Ba, ba, eskoitin. Eskoitin. Eh, atxaldian pasatzean guen. Ola, ja. pako... Hora, pako... Hurnietan ze... Urnetan biziatuste, baina egileidenik batzuk ez autzeizkiat karlismoekin ametxin dagunak eta hau urteak errakarlistan mm. erreintzieken. Mm. Ta hau puh, zaba, ba, urte asko ditu, 150 baina segitzeik jendiak e, mm -hmm. eh? eta umie egere amesten, karlismoaz ezer jakin gabe eta nahi pasaitzaiaken, 10 urtekin amestuta deskribau ondo eh, solda karlista bat, baina unik ezer ez jakin karlismoaz eta ola jende gehiago ezautzaiat uh -huh. orduan ba ematek gerra ondian ean herriak erreituzten ean bada dela olako horreitxapenak eh, huel euskal herrimailan huel baiz ingoa recurrentia huel zipaio atzetik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 Bai. Baixo puntak, gaixhageen, Pia Luiz zalori, ez? Ora Bai. Bai, Eta erótico? Adibides, suko itxe suomente Bai. Bai. O sea, está. Ta volar has conseguidan. <laughs> ah, bai, eh? Bai, volar has cabezela, bai. Ah, oin volaragoni, no. E, oin ez? Bai. Oin da o sea, bai. Eh? bai. Bai, ni de ta Nei. Ni ve ni línea ni erekin. Bai. Tarik y erekin miel. Ona. <risa> <risa> <bomba risa> con einun gorre. Oi, Trios, trios Ara, <risa> <trios a raceno. risa> <risa> eh. Trios Arafeno. Eh, Trios Ni falta nada. ¿no? Eh, Garbine. Dudak, eh? Igual bai, no, eh. Es me ha pasado eso Es es baño, Dudak, das que la ven que nada. Ni su tipo serie yo, hostia. Se caizki pasa un Aztarketan handan izardetan foli jura bustita. <laughs> Eta, eh, kao nik, pasatzen ziten, igual, amets erotiku ein, pertsona batekin, pertsona x batekin, zanberdina baino, pertsona y batekin, <laughs> <laughs> zeta. es y <laughs> esan dina, zeta esan. Bale. Iguel, aurretik ez gustago, ez, era, karpe minder bat, Dai, zentiu, da. eure ustez, eure bistaz. Ah, biztaz, gogoratu no lanzando leno. Ahí va, ahí va. Gogoratu de unas antocunes, da punto <goloi> Arbelean garrita daukago. Ezitzaile bezala jaizit zituen. Eta, eh, ez da gero, amentu hori inda gero. Hostia, gero ya bai. Mm, eh? Vai, eh? Vai, eh? Vai, se, vai. Se botere da hori, amentana. Hostia, beak estitzia despen. I barun pasaso txikone xishoa txo. Nun, ja, personal hori, erakar be, de, nindarri zeu kitzetik, on ja bai. Mm. Eta horzea, hau ja. Hori. Mm. Ori <risa> arrenastu. Sí <risa> que se bisquete hori va por ahí te, eh. Hori ne, usted en verdad, eh. Arrenastu. Mesarqueta, pero costelano. Según, costelano según. Bañonero se. hori experimenta izendiat edo sentitu izendet, baino gero baitare oso eh o sea, eso se la lurra hondik, ez Pero ya. Bae. Bae. Eros naiko bajua. Baix. Karo, ez es que gero estiogu kontatzen bestiei. Bueno, gukinin dugu nariketa hori. Nik gordetan akean, na? hau? Ah, Iri <risa> esateko. Ez que nahi nultu zen. No, no, nien, no. no, no, no. Ordubetea. <risa> Nik, a ver. Ordubetea guap. Ia, gordetea izan metzagin. Iriak inia, ez. Es. Ez? Es? Ez, ez? Eh, ez, es? ez. Ez, ez, ez. Ez, ez, ola... ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Is eh? araio morbosito, no deja que. Tigervillenekin agerratu. Es. Joder, os animis eh, ben gracia. Bai, bai, Bai, bai, bai, bai. Eh, hostia, hori? Bueno, tengo bai, ahí Sin más. Ni vaer, ni matematik, a ver, entzulego. Favor sin nerekin amecherotikuen, Jaquidi. nirekin intofen hai de Eh, gu prest entzuteko. Zer, bialdu prilaude, 6-6 bat. Bibi izazki, 6 sortzi iru. Ne <laughs> <laughs> Bialdu, detalle da guztik. Bai, audito bat. Bai. Audito bat. Audito bat. Nik ni, ni audito bat jasuko nuke? Kak ez du reizan lehike, vale. Ba, ba, ba. Nik ez du reizan alde totalment. Fantasile? Fantástica superada. Vale, horratiko. Iseana que es. Iseana di si que es un reto. Vale, decirak es igual deciria ya. Em... Ah, obviamente oh, temática temática honen ardite se hitzeko. Ordun, ne proposamen hartzi hutsazuen. Besteak grakoñau. Bai, bai. Eta hemen ditzi hartu hartu goñau. Vale. Ados. Bai. Bueno, bazuek eskarrik asko. O zure barkoso beste viajes ez ezai? Bueno, juna me azkoitzen hori da Laga fluitzen. es jun bille, es jun billeguina bestea billesklasteen. Zue laga. Zuek sentido erizuet ja gure ameztutun baznieten bezala. Es eske era es ola benera. Sonrai ezo sun da ie. Ona zatekion ani. Eh leia tracción o A bai, Bueno, zue jun, zue jun Eta abertze garatzea. Benga. Eh, eh, Besar kada bana. Baina. bana. Danoi, bana, bana. Zue bai, eh? Bai. Gauz. <risa> bai, bai. Beno, ondolo oin. Urren arte. Ondolo eh? Ondolo oin. Ondolo oin izan berdu bai, bai. Oin direkto, oin jaz direkto, xoa be, xoa be, jongo zate oera. Ah, klaro. Ondolo oera. Iriki oie. sartu bago. Ireki inde baldemo gusua, einde baldemo, einde, txue Sartu, venga, oin gozo gozo, guzurekin gauda Iriki, Medicaid Pike yourcras and booze shine your nation shoes Ti on the news and Medicaid Medite Mediid Class caught me here S smashash fear no fear I came in from the rear to meditate. Meditate, detachment, my detachment. Touch one.